Aquí comença una setmana més aquest, el vostre programa Onda Libre, que s'emeta a Contrabanda FM el 91.4, tots els diumenges, en directe, de 12 a dos quarts de dues. <t 'a> Com cada diumenge sempre, en rigorós directe i, bueno, intentem que sigui també d'una forma continuada, tot i que pot haver-hi algun cap de setmana com el passat, en el qual, per motius personals, no, no es pugui emetre el programa. Però, diguem que al llarg de l'any, això queda com, com molt puntual, no? Sempre intentem estar aquí tots els diumenges, plogui, vagi sol com avui, etc etcètera. etcètera. Bueno, doncs eh, quan comencem el programa sempre donem les tres o quatre dades eh, pràctiques i de contacte. La primera ja l'hem dit, que és des d'on s'emet, des de la contrabanda FM, aquesta ràdio lliure i autogestionada que ja fa 18 anyets. Les altres eh, dades són formes de contacte. Eh, la primera forma de contacte seria a través del número de telèfon, per poder-nos trucar en directe a l'estudi, que és el 9337-7366. 9337-7366. També us podeu posar en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana ja dient que en l'horari que ja no sigui del, del programa a través de l'e-mail que és HondaLire 1917@yahoo.es ondalibre 1917@yahoo.es1917 on 1917 en números.. Allà ens hi podeu deixar els vostres comentaris, suggeriments, bé etc etc. Hi ha gent que ho fa i sempre a nosaltres agraïm moltíssim aquells oients fidels que ens fan arribar els seus comentaris a l'entorn del programa o de qualsevol altra cosa que els vingui de gust comentar, doncs tenen la possibilitat de fer-ho al mail i també a deixar-ho com un comentari al blog del programa el qual ja portem setmanes dient que l'estem renovant i, efectivament, la nostra intenció és donar-li millor vida i renovar-ho o canviar-ho per un Wordpress, eh? però, bueno, això són cosetes informàtiques, però, bueno, la intenció és canviar-ho, canviar també la direcció i fer canvis una mica al programa, jo de renovar-se o morir. Però encara, a dia d'avui, podeu consultar el blog del programa, 3w espaialliberat.blogspot.com per poder descarregar-vos a l or vostre ordinador programes antics, programes ja emessos, i també per poder deixar els vostres comentaris. O sigui, que ja sabeu, tota aquella gent que tingui curiositat per uh, veure quins temes ja hem tractat el programa, només té que consultar el blog www.espaialliberat.blogspot.com <fixi> I l'última, doncs, eh, dir-vos que podeu escoltar el... la ràdio i aquest programa, evidentment, però tota la ràdio, tant per l'FM de Barcelona, al 91.4, però tots aquells que us trobeu fora de la ciutat ho podeu fer a través de la missió per internet que té habilitada la plana web de la ràdio, que és 3 www.contrabanda.org, per a totes aquelles persones que no es vulguin perdre la missió en directe de la seva ràdio favorita, lliure i autogestionada, doncs pot anar a consultar a la plana web www.contrabanda.org on no només trobarà aquesta possibilitat d'escoltar-ho via internet, sinó també podrà consultar els podcasts, és a dir, els programes eh, antics penjats, gravats i penjats a la web dels altres programes de la casa. I bé i d'edites ja totes les dades del programa i tot allò que pugui ser d'interès, doncs comencem a Onda Libre. Anem amb una cançoneta i després expliquem els continguts del programa d'avui. Bé, doncs, com... Com és evident que molta gent deu sàpiguer, el, el divendres va ser de maig, dia del treballador, dia del treball. Bé, bé, bueno, té diferents excepcions, però se suposa que és el dia on els treballadors surten al carrer i surten a... Diguem així, a defensar, a sortir a clam, a fer un clam pels seus drets i per la millora de les seves condicions laborals. Es enganyaríem si ho veiéssim simplement com una cosa festiva i ho deixéssim simplement en aquell dia que li correspon en, en, nominal, eh? en, en nominal i sense més transcendència als treballadors. El de maig sempre s'ha caracteritzat des de la seva instauració. Eh? pels motius que, que té allò d'Amèrica i dels treballadors aquells del segle XIX, que els eh, patrons van matar perquè estaven en vaga bé, S ha tingut un contingut darrere reivindicatiu i combatiu. i com evident, aquest, i com evidentment aquest programa vol ser un reflexe d'això, i convertir-se en ressò des d'una certa posició política i ideològica doncs nosaltres hem volgut dedicar el programa d'avui a dues entrevistes que aborden aquest tema When la primera és amb el secretari general de Catalunya de la CGT, el Bruno Valtuena, el qual ja hem tingut ocasió d'entrevistar eh, aquí a la ràdio, per altres motius. Eh, Me'n recordo quan el tema de l'Hero a la SEAT, dels famosos 660, o quan s'estava discutint a nivell europeu la directiva aquella de les 65 hores. Doncs bé, ara... Parlem amb el Bruno Valtuena eh, amb motiu d'un comunicat que va emetre la Confederació General del Treball demandant o reclamant una mobilització tant del sindicat, però també amb altres actors socials per aconseguir la vaga general per la tardor. Aquest és el motiu de l'entrevista, evidentment. Doncs és parlar sobre crisi... Eh... Vaga general i primer de maig. I després eh, rebrem una trucada des de València per part d'un militant del moviment de defensa de la terra, de l'MDT, i també de la COS, de la coordinadora obrera sindical, perquè ens pugui donar una visió més política de com s'han d'encarar o com poden transcendir el sistema capitalista les lluites que puguin dur a terme els obrers en els pròxims mesos. Doncs queda així, dividit en dues parts, la part més sindical, que ja veureu que no només fa referència a temes corporatius, sinó que demanda també una actuació econòmico-social, eh, sindical i d'acció social, en el cas del company de la CCT, i en el cas de l'entrevista, ho intentarem orientar de cara a continguts més polítics, però no ens hi estarem de tractar també temes que tinguin a veure amb, amb mobilitzacions obreres per motius de la crisi econòmica. Bé, sense deixar-ho estar més temps, eh, sense més dilació, perquè no importa tant el que jo pugui dir en aquest moment, sinó les dues persones que avui participaran al programa. Doncs eh, posem una cunya on eh, es diu Cosetes d'aquí del programa i escoltem ja l'entrevista al Bruno Valtuena, que està dividida en, en dos talls, dues parts, el primer tall i després posem una altra pauseta i després oferim el segon tall, esperant aquesta trucada del company de l'MDT.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 I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep doncs estem amb el Bruno Valtuena, eh, que és el secretari general de la CGT de Catalunya, per parlar sobre, sobre l'1 de maig, per parlar sobre crisi econòmica i també de l'última proposta que ha sortit des de la CGT, d'iniciar una sèrie de mobilitzacions, tant el maig i una vaga general cap a la tardor. En un comunicat últim que ha sortit a la vostra publicació, Rojo i Negro, eh, surt un comunicat, a més, per l'última plenària extraordinària del Comitè Federal, on es convoca tot el sindicat a engegar una sèrie de mobilitzacions entre les que nosaltres considerem com les dues més capdals és aquestes mobilitzacions de l'11 al 16 de maig i una vaga general que es marca cap a la tardor tampoc s'hi posa una, una data concreta Per què ara i quins motius creieu que convençaran a la classe treballadora a secundar, a secundar aquestes mobilitzacions i aquesta vaga al marge dels sindicats majoritaris? Bé, bueno, nosaltres eh, pensem primerament el que, que volíem dir és que ja portem eh, un mes de mitjany eh, fent mobilitzacions perquè la situació econòmica i sobretot les dates de l'atur eh, ja eren unes dates bastant importants al, al mitjà d'any passat ja van sortir la informació de la crisi financiera que estava destapant-se sobretot amb les hipoteques Subpray i ja, ja es veia, que, bueno, ja es veia també que el consum estava baixant pues, de manera important ja començaven a haver eros i això pues, era un indicador molt important amb la informació que hi havia que la crisi afectaria pues, com sempre els que més afecta als treballadors Nosotros ya el día 3 de, de desembre vamos a hacer una concentración y una manifestación de delegats a Madrid que como siempre pues, los mitjans de comunicación eh, nos ningunean y todo lo que hacemos pues, no tanto sí. como decía las organizaciones que estamos haciendo eh, a poco a poco con amb la nostra capacitat, nosaltres som un sindicat que tenim la representació que tenim tenim al voltant de 50.000 afiliats a, a nivell estatal i, i, i entorn a 2.500 delegats a l'estat espanyol, aquí a Catalunya tenim 1.100 delegats, són petits però bé, bueno, dintre de la nostra filosofia anticapitalista i d'entrada de la filosofia anarcosindicalista pues estem fent el que considerem que és l'obligació d'un sindicat anticaa i ecoista com, com, com el nostre. Eh, que la gent pensem de que la secundararan bueno, això és el treball que nosaltres estem fent. No només estem parla nosaltres de que si no hi ha solucions que arribin, que siguin importants, que siguin de polítiques macroeconòmiques importants, que sigui per part del govern que es gasti o que es tenia que gastar. Eh, um, escoles hem ampliat el número d'escoles escoles versol el, el que és el cuidat de la tercera etat eh, el que és també el transport públic el que és la sanitat pensem que arribarà un moment que des del Ministeri d'Economia es tindria que fer unes inversions que sóc creixin que crean pues que una capacidad de crear puestos de trabajo de manera importante. Y de cara al, al tema de la gent que tingui uns altres referents sindicals perqu si pugui sumar a aquestes convocatorias y de mobilización y a, a la vaga general, com impulsareu al buscar la complicitat amb aquesta gent que és de fora del sindicat.so que estén dictas de la campaña contra la crisis, va començar aquesta campanya amb la campanya contra la directiva de les 65 hores que per sort pues, l'han reputxat i l'ha pacat al Parlament Europeu alguna cosa ha fet també els sindicats eh, que no són oficialistes penso que ha sigut una tasca molt important i, i el que estem tractant és de que hi hagi llocs on podem eh, estar una diversa expressió però sobretot amb un denominador comú que és crítics al sindicalisme de gestió i oficial i penjat del poder polític que hi ha actualment eh, i que sigui anticapitalista nosaltres pensem que estem fent pues, un treball en una tasca bastant important i dintre de l'àmbit de, de ser crítics en la situació actual i de ser eh, dels primers de que això per desgràcia perquè només escolten els polítics i el poder econòmic quan es vejuven els treballadors perquè no donen solucions aquest, això amb aquest àmbit per exemple, pues, demà, dia 1 de maig pues, per la tarda pues, estarà també la CGT de Barcelona fa una manifestació per al matí, on esperem que sigui bastant eh, una participació bastant important més important que l'any passat i per la tarda també estarem a la CCT a la manifestació anticapitalista que es fa des de la plaça Universitat a les 5 i mitja de la tarda eh, fins a la Rambla del, del Raval estem treballant amb aquesta tasca a Tarragona doncs a Tarragona, els companys per la tarda doncs faran una manifestació unitària amb altres sindicats i amb altres moviments socials a Lleida el mateix allà es fa una convocatòria unitària CNT, Confederació General de, de, del Treball també hi ha més d'uns petits que també estaran a la manifestació del matí a, a les 12 a Girona també estem confluirant amb més eh, organitzacions hi ha coves, etc i moviments socials i grups polítics anticapitalistes i el que estem fem és una tasca de confluir perquè pensem, eh, som majoritaris a la Confederació General del Treball els que pensem que eh, ara arriba un moment que la nostra, el nostre missatge les nostres propostes hi ha ja un cal cultiu important a la societat com és la crítica al sistema capitalista que és el causant d'aquesta crisi i les propostes que podem tenir els sindicats, la CGT anticapitalista, pensem que ara arriba un moment que eh, hi ha més capacitat de recepció per part del, de, de la classe treballadora, de, dels treballadors i treballadores i de la ciutadania en general. Denunciant aquesta actitud que ja tot has estat esmentant en, en l'argumentació la, de l'anterior pregunta, de l'actitud del govern i dels sindicats no, oficialistes majoritaris eh, no estaríeu obrint un nou front més enllà de l'estrictament econòmic que és el que normalment se li, se li compete a un, a un sindicat i com articularíeu això amb les mobilitzacions és a dir, donarà un tipus de consignes que no són ja tant les habituals d'un sindicat no? a veure eh, s'hauria oblidat també que dins del que és l'ensenyament aquí estem confluint tots els sindicats que estem a l'ensenyament Comissions Obreres, UGT eh, USTEC, la CGT estem ahir, confluïm i s'està preparant una altra mobilització que continuï les reivindicacions de, de les de, de les vagues que es, que es van fer primerament convocades per USTEC i per CGT obligament i que després del dia 19 de març es doncs, va ser contactat també per la Comissions Obreres i la o sigui, hi ha diversos fets i, i no en tots llocs la dinàmica és la mateixa, però jo, eh, nosaltres analim que tant comissió sobre els comUGT saben també eh, eh, i entenen el que està la que ho si no ja hi havia signat un pacte social, una reforma laboral o algú per a l'estiu. Nosaltres tenim que seguir pressionant perquè no només sigui que no se signa una reforma laboral, sinó que també fan pr propostes dintre de que és, la independència que tenen obligacions de tenir com sindicats respecte als partits polítics encara que l'afinitat ningú pot dir que sigui il·lícita és il·lícita totalment l'afinitat que un sindicat pot tenir amb una organizació política però aquí ens estem jugant bastant amb aquest moment les consignes seran les mateixes la CCT fa consignes sindicals econòmiques corporatives si, si, si vols dir i també fa propostes socials. Nosaltres fem propostes de que es millori el servei públic. No que no es privatitzi, no que es millori. Que el que estigui privatitzat i no sé, que el que estigui privatitzat retorni a ser públic. Naturalment que aquestes mobilitzacions que arriben ara tindran un gran problema. No seran únicas i estrictament econòmiques i no serà únicament dit no una reforma laboral o no això. És la primera vegada històricament que serà així, per això és un condicionant perquè la vaga general sigui majoritària seran qüestions de, eh, ideològiques, de comportaments individuals responsables en, endavant del repte que, que tenim i no seran corporatives. En el moment que nosaltres estem dient que els causants d'aquesta crisi són els que és el sistema capitalista, que no cal refondar el sistema capitalista es té que canviar tot el que hi ha naturalment el pas no serà de la, de, del dia de la noix al dia naturalment que no serà pas a pas, però nosaltres pensem que ja fem la convocatòria de vaga general la gent sap que per desgràcia no hi haurà una altra sortida perquè les oïdes dels polítics i dels, i dels poders econòmics estaran tapades cara però és aquesta crisi té una connotació diferenciada de les del davant tenim ja 19 crisis de del que és el sistema capitalista i hi ha qui diu que hi ha 40 més dintre del que és a, des de des de l'any 0 fins a l'any 2000 i que ara arriba un moment decisiu jo estic d'acord perquè arriba un moment decisiu si els sindicats, si la GGT si les agrupacions anticapitalistes no fem un discurs no molt llarg, però sí molt clar que faci una crítica del per què ha hagut aquestes eh, hipoteques subprime. de per què els treballadors cada vegada, en un país que diu que és el nover, la novena potència e econòmica, fas un estudi per mobilitzar de com els recursos econòmics es reparteixen i es veu de que hi ha països que estan el número trenta i fan més recursos econòmics en qüestions socials que nosaltres nosaltres, pensem que és un moment molt important perquè la gent, encara que la por i ja ara la pesta porcina demà, demà no sabem què, què serà. La qüestió és explicar por i por i por a, les, a la ciutadania. Això no vol dir que no és important que se' tingui bé, que no, no esigu dient de que no és meitat de la, por, lo de la eh, epidèmia que podria ser la pandèmia, però el que és veritat és que a eh, nosaltres ens toca de eh, lluandes. I les propostes doncs, són les que hi ha. La banca, fins que arribem a que estigui tot socialitzat, doncs la banca que sigui una banca pública, que hagi un control públic. Uh -huh. Infraestructures, té que haver unes inversions importants. Hi ha de repartir el producte interior roto, que, que hi aquí. El que no potser és la notícia que, que hi ha avui. Els tres... En favor del raonament. Bé com hem dit seran, seran dues, dues parts en aquesta primera com hem, com hem vist el que quedava el que és, bueno, les preguntes que m'he abordat tenen a veure amb aquesta convocatòria de vaga general per la pròxima tardor i, i les mobilitzacions que té, que té pensada de fer la CGT i eh, la següent, era una, una pregunta sobre aquest front eh, patronal, sindicats, eh, govern, si no obria ja una incidència més social per part de la CGT, que és, bueno, no és un sindicat, ja ho hem dit al principi de, de l'entrevista, doncs que la CGT volia anar més enllà i començar a donar solucions socials eh, a la crisi econòmica. Eh, la següent pregunta tenia a veure amb... Bé, amb... bueno, ja les anirem escoltant després, però parlem doncs, de la possible confluència amb, amb sectors de l'esquerra política que també puguin arribar a reclamar una vaga general. Anem a fer una pauseta musical i escoltem aquesta segona part de l'entrevista amb el Bruno Baltuenya, secretari general de la CGT a Catalunya. seems to me girl you know I've done all I can you see a big stone and I one. Yeah de l'altra pregunta en el fet de, de que la consigna per una vaga general, les mobilitzacions que això pot comportar, transcendeix les tasques habituals d'un sindicat i pot haver-hi una incidència, o buscar-se una incidència social. La següent pregunta és si no pot arribar-hi a també una Confluència amb algunes tesis polítiques sostinguts per sectors de l'esquerra que també ara reclamen una vaga general. Què en penseu d'això? Pot arribar a haver-hi alguna mena de confluència o no? O és, són dos camins completament diferents i que no, no heu pensat a cap moment de, de què pugui arribar -hi a haver-hi? Home, a veure, este, eh, la situació està tan... Si, si volem ser realistes, la situació de les empreses és el l'esquerra alternativa que pot haver política, estiguem d'acord o no amb, amb aquesta esquerra més que res estiguem o no des del nostre punt de vista de si arribar al poder seria fet transformar la societat no es que no nosaltres pensem, jo penso eh, jo penso que hi ha no, hi ha una necessitat jo crec que hi ha una necessitat la gràcia treballadora en part està tan passiva entre les situacions i tan desarmada perquè, que, perquè hi ha una disgregació total i una falta d'entesa de posar-nos d'acord amb qüestions importants tant en les formes de com fem la, les mobilitzacions de com preparem la, la, la vaga i hi ha un excés potser de protagonisme de d'afant de protagonisme jo penso que és necessari jo crec que, que jo soc del que la situación no está para sectar misma que la situación es sobre todo miran la situación dramática de aquel mil de mes de un millón de familias que no tengan que no tienen ingresos a las nuevas llas el peso de que estén que tre una cuestiones secundarias y este que gan para la feina que sería ha de fe unes manifestacions que preparin una vaga general important i que es passi una vaga general que nosaltres no tenim jo penso, el passa que ho tindrem que discutir eh, si demà si, el, si, si a la tardor eh, la convoca una organització que no sigui anticapitalista i que haia estat signant convenis i de forma laboral doncs pues benvinguda a ser a, a aquesta actitud per part d'aquesta organització, d'aquest sindicat però que de que la situació està perquè... I, i, I és que, a veure, ara el que és la percepció del, de l'atur, bueno, doncs un treballador que vagi a l'atur i que estigui sis mesos al carrer de Paro i, o, o que estigui un any, doncs, això amortigua les mobilitzacions i això amortigua la, la necessitat de, de trobar una sortida. Nosaltres pensem que, que estem amb el començament de... de la del que de, de la crisi a l'any vinent serà bastant forta. Uh -huh. Dins d'aquestes? De... Potser que, que, que hi haurà més, més, més condicions. Nosaltres hem posat la tardor com, perquè es té que pitjar alguna altra part perquè si no pues, crea més passivitat i, no i, i, i paralitza una mica l'activitat, no? Però sembla que es té que estar treballant. Quan es perdi aquest llit que encara pot durar en certa mesura l'Estat, a través de, no, dels subsidis, doncs, suposo que a està referint que es donaran unes condicions objectives, es acompanyaran molt més les condicions objectives. No més que aquestes això. condicions, el no moment de que ara mateix ja de la de la UCA ja de la Social, de del 25% ja s'ha tingut pues que dar, quan acaba l'any, què és lo que este que, que donar, quan vinguin dequela que al la, de, eh, o sigui, la mitjana per fer, perquè això ha de traquer fer al grup paliatiu. Farà el govern el que, el que el Mr. Brown ha fet a Anglaterra, que ha dit ben clarament que el que més, té, més tindrà que portar de, de... Ja, ja, que ha pujat els impostos a les rentes impostos, més altes. Sí. Això, això seria la primera solució, no. el que més té, i que la crisi no li està afectant encara, és, és el que hauria que posar més. Això mm. hauria de ser una política pròpia del del govern Zapatero i del govern Monti del govern Zapatero perquè no té competències el govern Monti okay. una altra qüestió és solucions que es poden donar pues es tendrà que potenciar si hi ha treballadors que, que diuen aquesta empresa el patró se'n va perquè no la ve viable i ningú la vol comprar bueno, si es fa un estudi de, de si hi ha una possible viabilitat com mínim a continuar aquesta empresa amb una cooperativa i que això encara que no doni uns, uns beneficis dintre del que és l'esquema financier capitalista, però ja li va a la, a la subsistència, eh, va a una possibilitat de reprendre l'activitat i de tenir una sortida positiva, nosaltres pensem que aquestes mesures es tenien que estar allà, eh, com a mínim i posant sobre la taula. El que no pot ser és que estem continuament amb els ajantatges de les multinacionals, que estem al d'aquí, o, com, o per exemple com ara sea, 300 milions públics que, que es donaran a tots els ciutadans d'aquest país i que això és el que es tendria que, que gastar la multinacional per fer les inversions, o sigui, surt, surt les inversions gratuïtament. Uh -huh. Em sembla que hi un parell de casos d'aquesta recuperació cooperativa de fàbriques a Sabadell i a Terrassa, però realment és que ara mateix no són la tendència ni molt menys. No? De, que Clar, estem en una societat que, que s'ha impulsat a l'individualisme, que ahir hem entrat pues, pues, tot i que és el, viat, eh? el que pugui i, i, que, i, que, bueno, i que al fi del cap, la filosofia capitalista, la majoria de, de la societat... Pues, Acalado, o sigui, a calado el, el mensaje capitalista. Ara, amb la crisis, el que volem és recuperar com mínim elements que no tenien per què oblidar-se per part dels treballadors, que és la immensa majoria de la població d'aquest país i d'Europa i del món. El, el comunicat preveu que s'arribarà a aprovar la convocatòria de vaga general en el, primer, en el pròxim Congrés Federal. A hores d'ara és tal unanimitat dins el sindicat respecte a aquest programa de mobilitzacions que tenen que, que diguem, concluir en una vaga general a veure la, eh, no hi ha unanimitat una, una en què la situació era perquè els treballadors estiguessin no a la defensiva com, com estem i no solucionant o tractant de solucionar eros individualment que això jo penso i, i és una crítica que faig al sindicalisme actual de que majoritari de dels companys que me l'aprenguin amb, la, amb, la... o sigui amb la millor manera que l'aprenguin de la millor manera perquè és una crítica que jo tinc de dir que és que no enten, no entenem com amb el potencial que poden tenir de coordinar lluites no s'estiguin coordinant lluites s'estan deixant cada empresa amb el seu entorn i per solucionar els problemes de deslocalitzacions d'EROS es té que associar els que tenre avui i el que potser que, que el tinguin dem mà i el que em van tenir fa dos anys. O hi ha una, un treball en aquest sentit de sortir de la fàbrica cada un que està dentro de la fàbrica, que no que la fàbrica. O, a, o hi ha una coordinació de, de mobilitzacions i de soitat o si no passarà pues, com male. En male vale, una empresa que perquè li ha donat la gana ha fet un, ha, ha acomiadat a més de 90 treballadors i ahir s'han quedat sols i, i únicament els que hem fet crida de solidaritat al voltant de la comarca i al voltant de Barcelona dintres sindicalment hem sigut nosaltres i això jo penso de que és, és una banca que, sindical que els treballadors ho estan patint moltíssim i que els empresaris ho tenen facilitament molt fàcilment i que inclús l'administració Pues como no se oposa en cuestión, pues signan expedientes de regulación, en este caso pues, la, el departamento de trabajo de la señora Marcella. Le va poniendo tiras y esparadrapos y gases por, por una parte del cuerpo, por una uña o por un dedo, pero no va tampoco a la solución global del problema. Entonces uh -huh. nosotros no hay unanimidad, un, hay una en que hay condiciones. A on és, doncs, on no hi ha unanimitat de posar una data com pot ser el 14 de novembre. Què és el que estem dient? Primerament els sectors, metall, eh, hosteleria, eh, transports, banca... És que hi ha treballar les, les mobilitzacions. I en aquest sentit, nosaltres, jo com treballador del metall, és el que estem fent. El dia el dissabte dia 18 d'aquest mes ens van manifestar més de 1.500 confederals pels carrers de Saragossa de, de la majoria de l'estat espanyol la setmana que dius de al 16 es farà eh, unes mobilitzacions que ja s'han acordat dintre de, del metall i nosaltres per a la lliure eh, fem una crida a, a altres sectors si volen venir a solideixar-se i a repulsar el dia 9 de març hi ha la inauguració del Salon de l'Automòbil i estarem doncs, donant més color a aquesta inauguració. Estan a les portes del Salon a la plesa Espanya i durant tots els dies doncs, hauran companys del, de, del detall repartint doncs, propaganda, repartint informació i mirant a la vaga. Estic a llamar a la L'última pregunta. Precisament, des de Catalunya com s'acullen aquestes propostes de mobilitzacions i vaga general, dins la particularitat que dona el fet d'haver patit tot un reguitgei i de, o de plans de restricció capitalista contra els treballadors a les empreses? És a dir, eh, més explicat, el fet de que... Segurament la crisi vale, afecta tot l'estat espanyol, sí, és una crisi i fins i tot món, Europa, etc etc. no? I tota la incidència que té, es parla de... quan entrem en dades macroeconòmiques, però en el fet que a Catalunya, eh, per la seu teixit industrial, ja ha portat molts anys, més fins i tot que des que s'ha començat a parlar de la crisi, de deslocalitzacions, d'eros, i estic parlant de, per exemple... Com a fruit d'això han sortit la xarxa contra els tancaments i això porta funcionar més temps de... que la pròpia crisi. O sigui, ja abans fins i tot que es comencessin a sortir els mitjans de comunicació. Això dona una particularitat a l'hora de plantejar una vaga general? Es pot pensar en termes de resposta a les eracions continuades que s'han vingut donant a Catalunya Fan part del capital dels treballadors? Bueno, a veure, el que sí que està clar és es que la resposta que ha durat 20 anys de pactes socials, Tu abans eh, deia que hi condicions per fer la general. Bé, motius hi ha. Condicions difícils seran les condicions. No? No... I, dir, bueno, I llavors si, si veu que és difícil de que surti, per què ho dieu? Perquè és que ho hem que dir. No pot passar aquesta situació sense, que, sense no dir el que tenia que ser. Perquè és que durant 20 anys ha passat el que no tenia que ser. Que és una època pròspera producto de, de producción horas extraordinarias a porrillo eh, construcción de ladrillo desmesurado eh, beneficios financieros de bancos y cajas a tropel y los salarios se haido quedando parados o sea lo, lo tendré muy difícil para que todas las pactas sociales que se hacen han sido para que no haya, no hay conflicto y ahora matéis a un partido de izquierdas a multi tripartiista que cataluña saber que els sindicats més alienats, més simpatitzants, nosaltres dos no que no simpatitzem a l'esquerra, però la veiem insuficient uh -huh. i estem veient que des que des del poder polític moltes qüestions no es poden sol, sol, solucionar. I aquí arriba un moment que estaran que donar la raó als companys de que van a les eleccions polítiques de que no tot ho poden solucionar. Ja vós tendreu que ser els treballadors agafant el seu protagonisme. Això és molt difícil perquè si s'ha acostumat els treballadors a que no es bellugui, que el sindicalisme de participació no porta a res bo. Deixa'm a mi que jo faci la, la negociació. Això ha fet un treballador individualitzat, no la solidaritat queda com una que trasdutxar i el lluitar i el sortir al carrer i, i pren la libertat o inclús un dia de dir com, di, com, com es deia Jo avui no treballo bé, sóc molt del meu dia. Avui no vaig a treballar treballar.s una forma de protestar. Es sembla com que és que estàs fent. O sigui, estem amb una, una so estat molt conservadora. Però millor jo tinc que dir a sí, i endóna i sense lloances, eh? describir la situació. Ara mateix hi ha conformisme, que hi ha el franquisme i havia el conformisme que hi ha avui. Amb una realitat que ve i que és inevitable que vingués. Nosaltres pensem que es té que canviar la real, aquestes realitats, que no són tan reals. Perquè en el fons, 4 milions, més de 4 milions de parats, aquí a Catalunya més de 1 milió. És veritat de que eh, ara mateix el, el tallit industrial ha baixat, ha posat els serveis, però aques, aquesta forma de societat es té que canviar i això serà doncs, un treball que potser molt llar potser històricament estem a un cicle molt similar al que podia ser l'any 1886 o 1890 potser hi ha teories que, que ho diuen uh -huh. i tindrem que passar doncs, aquesta, aquest camí pel desert doncs, que sigui el més curt possible i per això doncs, tindré que fer quatre formes on que diverses organitzacions i tratem de posar qüestions en comú també els reformistes es tindran que plantejar que un sindicalisme amb el 11% d'afiliació d'una població total és molt poc és molt poc i també es tindrà que replantejar moltes qüestions teòriques tots hem aprovat les 35 hores semanals. nosaltres què diem no només és això, hem d'anar cap a les 35 hores de setmanes però efectives severades, hores estadòries fora, salari mínim 1.200 euros com mínim i un salari social de 1.000 euros. Això penso que hi ha diners de sobre a aquest país i al món perquè es faci. S'hi ha inclús banca pública controlada per, per, per, per les institucions, per al govern i per els sindicats volem també el que he dit abans millora dels serveis públics sanitat, ensenyament eh, educació tercera etat no potser ser que vulguis explicar al teu pare o, al, o a la meva mare en una residència i siguin 1.800 euros al mínim de que pot costar qui pot pagar aquesta, aquesta residència quin futur quan, quan siguem adults tindrem quina qualitat de vida tindrem els treballadors i la societat en general això és, eh, arriba un moment que es té que plantejar seriosament a les universitats s'esperen que discutir no només les carreres que tenen que ser a Bolònia, que és, això es té que, que discutir sinó quin futur es queda quan jo surti de l'universitat uh -huh. els universitaris no tenen consciència del món laboral com està el, el, el, el món laboral, no ho saben i si ho saben no ho volen no ho volen recordar. ja ho trobaran quan, quan vingui i això senté que es té que treballar per aquí. Es té que treballar i nosaltres salt la Confederació estem treballant com tot aquells que vulgui pues, pues, tenir pues, un, que tinguin sobretot un ànim de lluita, siguin anticapitalistes i entrin dintre de lo que és les discussions les, i els acords de manera horitzontal, assembleària i i en la, la participació. Només una última data. El pròxim Congrés Ordinari, quan quina data teniu i ja on es fa? Por, el pròxim Congrés Ordinari el tenim el 4, 5, 6 i 7 de juny a Malaga. A Malaga, perfecte. Bruno, moltíssimes gràcies per haver-nos trobat un forat amb la teva prata d'agenda. Eh? Molt bé. Bé, doncs, una vegada que, que ja hem escoltat l'entrevista que li van fer al Bruno Baltueña de la CGT, de, secretari general de la CGT de Catalunya, doncs, com hem dit al principi del programa, nem amb l'entrevista telefònica amb el militant de l'MDT i de la COS a València. Molt bon dia, Toni. Em sents? Hola. Hola, em sents? Hola uh -huh. Vaya, espera un momento ¿Toni? ¿Toni? Hola Ah, hola, Toni Qué raro Espera, no sé por qué ahora no surta el aire Hola, ¿sí? Ay, Dios mío què hi serà? Hola? Que bé tenir problemes tècnics Bueno, a veure, esperem un segon Hola? Ara, ara sí, crec que sí. Toni? Hola? Em sents a mi? Toni? Em sents? Hola, em sents? Hola, Toni, em sents? Toni? Ai, Toni, em sents? Toni, em sents? Toni, em sents? Mm. Toni. Oh, és que estic posant l'aire i jo et sento a tu, però per lo que sigui no... O sigui, jo et sento a tu, el telèfon, però per lo que sigui tu no em sents a mi. No... A veure, a veure si ara, ara podem. Hola Toni, em sents? Hola Toni, em sents? Hola, Toni, ¿em sents? Ai, bueno, que bé. No es pot escoltar. Lluís? Sí, jo et sento, Toni. Et sento. Tu em a mi? Ai, que bé. Però jo no et sento tu. Que bien. Quin horror. Horrible. Hola, Toni. Hola, Toni, em sents? Hola, ara em sents. Hola? Em sents, ara? Vull <fixi> és pues que bé. Senyors, no hem pogut fer la connexió per... No hem pogut fer la connexió per telèfon. Eh? Ja hem vist que ho hem intentat, però no hi ha hagut manera. Um, no sé. <fixi> Ens ha tancat una mica el, el programa, el fet de no... No sé, no, no ens havia passat això mai, eh, d'intentar parlar a algú per telèfon i que, no, i que no pogués ser. Intentarem tornar a contactar amb la persona o que ens torni a trucar i intentarem tornar a passar-la en l'aire. Eh, quina decepció, no? Per mi és una decepció, no, no, poder, no poder escoltar això. Anem amb una cançoneta. Posarem una cançoneta i intentarem resoldre aquest tema tècnic. Oh. Hola Toni, em sents ara? Hola, em sents ara? Hola, em sents ara? Hola, em sents ara? Hola, hola? Res, seguim amb problemes. Intentarem, intentarem recuperar la, la connexió amb el company, ens intenta trucar des d'un de, altre telèfon, però, bueno, jo diria que quasi és un problema d'aquí, de, de la taula de sou. Seguim amb, amb Musiquet aquí, a Onda Libre, esperant, esperant la trucada del company des de València. Hola Toni, ems sense ara. Hola Toni, ems sense ara. Hola Toni, ems sense ara. On, i això és horrible. Hola Toni, em sense ara. Hola Toni, ems sense ara. Ai. hola Toni, ems sense ara. Hola, hola, hola. Hola Toni, em ens ara. Hola Toni, em ens ara? No. Hola Toni, ems ens ara? Hola Toni, ems ens ara? Hola Toni, ems ens ara? Hola Toni, em ens ara? Hola Toni, em ens ara? Toni, em ens ara. Ai, Déu meu... Bueno, intentarem fer una cosa, ja veureu, ja ho veureu, que no hi ha problema. Espera. Toni, em sents ara? Mira, farem una cosa. Jo et faig una pregunta... Um... Et faig una pregunta per telèfon i tu la respons. I jo et passo en antena, vale? És una mica més eh, complicat que no fer-ho directament. Però, però així ens donarà temps. Vale? Ens, la, la podrem arribar a fer en precari i ja, ja m'enteraré jo després amb, amb algun company de tècnica d'aquí que, que, que ha passat. O sigui que, bueno, primer de tot disculpar-me perquè ja et dic no... Ara mateix estem en directe, val? El que passa és que la gent, mentre jo et faig la pregunta, no sé la teva veu, però la sentirà després perquè la passaré en antena. Doncs això, es l'havia presentat com a militant del moviment de defensa de la terra i de la coordinadora obrera sindical des de, des de València i bé, eh, tot el tema d'avui estava orientat de cara a, a parlar sobre crisi econòmica 1 de maig i, i les veus que s'estan escoltant des de l'esquerra eh, a favor d'una vaga general. La pregunta seria com plantejar la vaga, la primera pregunta que et faríem seria com plantejar la vaga general a nivell dels països catalans amb la seva especificitat que té de, de portar molt de temps eh, patint un euro rere l'altre, parlo del Mufassas, parlo de, bueno, a nivell de, també de Catalunya, tot el tema de, de deslocalitzacions, la Malle, eh, SEAT, etc etc. i si això té a veure amb la... Amb, pot venir impulsar a impulsar la necessitat d'un marc de relacions... Laborals eh, específiques, si, si pot donar entendre la necessitat aquesta que tenim en un moment, en un moment de crisi. Et passo eh, per la re resposta. Eh, D'acord. Eh, doncs mira, eh, en primer lloc, eh, saludar-vos saludar a tota la gent que fa la ràdio, mm -hmm. i en segon lloc, eh, contestar-vos que la vaga general eh, serveix com una eina Eh, per acumular forces i per lluitar eh, no solament contra la crisi sinó contra el sistema que genera aquestes crisis que és el sistema capitalista i hem de fer-ho des de casa nostra, des, des dels països catalans, doncs eh, no solament perquè volem que siguin un mar propi de relacions laborals sinó perquè els països catalans és un mar eh, propi i autònom de la lluita de classes però cal, eh, per entendre bé eh, el tema de la vaga general i no pensar que és la resposta a tots mals ni l'objectiu, sinó un mitjà més important en, en aquesta línia d'acumular forces, haurien de, en primer lloc, caracteritzar la crisi i caracteritzar, sobretot, el sistema que la genera, que és el sistema capitalista. Eh, no se pot entendre eh, ni, ni serem capaços d'articular eh, mesures de lluita correctes si no sabem ben bé contra què lluiten. I això ens sembla que en aquests moments és capdalt perquè la classe treballadora, les dones, el conjunt del nostre poble, la gent jove, eh, sàpiga articular eh, les seues capacitats eh, de cara a, a resoldre un problema vital, que és la superació d'aquest sistema que, que patim. Tu has parlat d'això, de crisi capitalista. Normalment l'anàlisi més superficial o l'anàlisi, diguem-ne així, des d'un punt de vista més tradicional és veure com l'esclat de la bombolla immobiliària, eh, tot el tema de la financiarització, i per això es creu alguna, alguna mica que els governs i que fins i tot a nivell jo crec, sindical, a no? nivell majoritari o la patronal, estan, diguem-ne posant Solucions quan, quan s'intenta... allò que ens parlen de que s'injecta capital i tal... Bé, en realitat eh, és el que tu has dit, o sigui, s'hauria de significar la crisi capitalista com és el que és sempre, una crisi cíclica del propi sistema que comporta sobreproduccions i que l'única forma que té de sortida és destrucció de forces productives en el sentit de fàbriques, tancar fàbriques i acomiadar gent, no? Eh, evidentment, evidentment. Eh, mira, n'hi ha una qüestió, és a dir, és que depèn de l'anàlisi que, que cadascú faça, la resposta és una o altra. Clar, el sistema i els seus satèl·lates, la, la gent que viu del sistema, i ahir eh, inclou governs, eh, partits, eh, però també sindicats, eh, no oblidem que el sindicalisme al nostre país està en mans d'organitzacions que practiquen sindicalisme groc. Eh, dit clar i, i llenament aleshores fan un anàlisi eh, que nosaltres considerem que és fals eh, que se situa eh, no en les causes sinó en les conseqüències com tu ben acabes de dir la crisi és una crisi del sistema de producció eh, capitalista que ja ve des dels anys eh, 68 69 del segle passat que és una crisi que la raó darrera i fonamental és una caiguda de la taxa mitjana de guanys del capital i fonamentalment del capital industrial. Aquesta caiguda de la taxa de guanys fa que el capital fucisca de reinvertir els seus guanys en la indústria i s'envaixa a altres sectors provocant posterior bombolles com va ser la de les noves tecnologies, com la de l'alimentació, la decaparació de que viures o com és la immobiliària. Però aquestes bombolles acaben esclatant, i eh, si des de l'esquerra o des d'una suposa d'esquerra simplement entenent que aquestes eh, causes, és a dir, les bombolles, són les conseqüències, eh, erraran totalment en la recerca de quina és la solució. Eh, el problema de fons, doncs, és el mateix sistema de producció capitalista que té una sèrie d'elements de, capdals Eh, que la gent no sempre en recordem, malgrat que us ha eh, pegaant. Una d'elles vivim en un sistema mundial en el qual l'objectiu del sistema de producció no és dotar a l'humanitat, a, a la societat, a les persones d'aquelles eh, coses que necessiten. Al contrari, es produix simplement per produir. Perquè la seggon característica fonamental del sistema capitalista és l'acumulació de plusvalua en mans d'una minoria aquelles persones, aquelles entitats o organismes eh, que són propietaris dels grans mitjans de producció. Però n'hi ha una qüestió també important que normalment des de l'esquerra més o més reformista s'oblida i és que el capital a banda de produir mercaderies i a banda de produir i acumular plusvalua, també té capacitat per a produir i per a reproduir en el pla cultural una escala de valors que és pròpia i eh, Eh, del capitalisme. I això fa que molta gent, la immensa majoria, alienada per la publicitat, per una cultura de masses, etc eh, eh, etc, fins i tot quan militen en organitzacions que diuen que estem contra el sistema, després, en el pla de la vida individual del dia a dia, reproduint l'escala de valor del capital. I d'aquesta manera és molt difícil combatre. Per tant, i tornar al principi, cal que sàpiguen quin és l'arrel del problema per trobar la solució, que no és altra que acabar con un sistema i anar a la recerca d'un sistema que torne a posar el conjunt de la societat com a objectiu i no com a mitjà per a produir riquesa. En l'entrevista que, que li hem fet al Bruno Valtuena quan es parlava de la necessitat o de la possibilitat d'ampliar i buscar complicitats amb altres actors socials ha sortit el tema de, del bloc d'ordre, d'un bloc, fins i tot podríem dir antiobrer, que poden arribar a formar govern, patronal i sindicats majoritaris. Però alhora també ell ha fet una anàlisi dient que si realment els sindicats majoritaris no entenguessin el moment crucial que hi ha des del punt de vista de la lluita de classe enfront de l'última crisi econòmica del capitalisme, si no entenguessin el problema Diguem, el punt eh, crucial que hi ha, ja, ja haguéssim firmat un pacte eh, amb la patronal o amb el govern, un pacte social per la reforma laboral o qualsevol mena d'atac. Eh, això pot veure que la pròpia, diguem, la pròpia situació objectiva de crisi econòmica pot arribar a obrir escletxes en aquest bloc d'ordre i com pot afectar això el, aquests, aquest moviment anticapitalista el que tu has anomenat? És a dir, poden haver-hi arribar confluències o crear-li contradiccions? la pròpia actuació política del bloc diguem anticapitalista? Eh, és evident que sí. Eh, mira, jo estic convençut, nosaltres estem convençut que estem al principi dels efectes d'una de, crisi, que és una crisi mundial, i que el món d'ací poquius mesos o poquius anys serà diferent al que estem vivint en aquests moments. En, dins de del que són els aparells sindicals eh, grocs, burocrats, etc, comissions obreres, la UGT, USOC i altres, eh, no hem d'oblidar que hi ha una, eh, enormes contradiccions latents entre el que són les direccions i els milers de quadres eh, que viuen dels pressupostos generals de l'Estat que no de les quotes dels seus afiliats, però una contradicció latent eh, contra milers i milers de treballadors i treballadores que, afiliats o no, continuen tenint-los com a referent. Aquesta contradicció la tenen, anirà fent-se cada vegada més explícita conforme s'aguditzen les contradiccions. I això ho veiem dia a dia en qualsevol lloc de treball, quan, per una banda, el que diuen les, sindic, les directives sindicals d'aquests aparells que són sistema i el que eh, els seus seguidors i les empreses han de fer mobilitzar-se de lluitar contra els zero, els acomiadments, les congelacions salarials, etc etc. Per tant aquestes contradiccions eh, es donaran i es donaran cada dia en eh, més força. Ara bé, perè aquestes contradiccions i la suma de mobilitzacions que ja estan, eh, donant, que ja estan donant-se a tot arreu acumulantse puguen convertir-se en una alternativa cada algú més. Que la simple mobilització i la simple agudització de contradicions cal eines d'intervenció política on la classe treballadora les dones, el sector més eh, agredit pel sistema, que no ja solament per la crisi, puguen exposar davant del conjunt de la societat un sistema social alternatiu és a dir la mobilització per la mobilització está bien pero no es suficiente. Uh -huh. La coordinación de los esfuerzos que luchan contra los efectos de la crisis y contra el sistema está bien pero no es suficiente. Cal que eh, el pueblo treballador el pueblo de los países catalanes y el sector más afectado, nos de un programa de intervención política que vaya desde la intervención en el lloc de trabajo ...a la intervención en los barris en los pobles en les viles fins a la intervención en eines de intervención global como pueden ser parlaments y gobernas es a decir no pueden in al conjunt del nostre pobree a que incremente la capacidad de movilización lluita con el ri que siempre comporta si a la vegana oferín una posible alternativa una hicida que eh, oferizca un futuro mayor para nosotros y para la agenda para las generaciones posterior por lo tanto, Eh, hem d'aguditzar eh, les contradicions que s'hi donen, hem d'augmentar la capacitat de mobilització, hem d'augmentar la coordinació de totes aquestes lluites, però tot això necessita d'un programa d'intervenció polític, que no vol dir dirixisme polític per uns o altre, sinó un programa de mínims on el conjunt de la societat eh, es manifesta clarament. I aquest programa de mínims no pot ser altre que recuperar el dret d'autodeterminació individual i el dret d'autodeterminació col·lectiva. I a partir d'ahir, anar dibuixant una sèrie de perfils d'intervenció que vagin des de la democràcia horitzontal i participativa, eh, l'ocupació i el contrapoder de parcel·les de govern, fins a dotar-nos d'una eina d'intervenció global que dibuixada així a grans eh, tres, eh, nosaltres podíem definir-la com la República Popular Federal dels Països Catalans. Vosaltres creieu que actualment, o tu creus, que actualment existeix un espai polític a l'esquerra del sistema? És a dir, per totes aquelles uh, organitzacions que ja han bandejat les consignes anticapitalistes? Ho dic més que perquè estan sortint articulacions tant dins de l'esquerra independentista com podrien ser les CUP o com fins i tot dins de l'esquerra més, uh, més tradicional amb aquelles candidatures de l'esquerra anticapitalista que ara mateix es presenten a les europees. Podria existir aquest espai per crear, per bastir aquest pol de ruptura i de transcendir el sistema capitalista? Eh, aquest espai des d'un punt de vista, vista objectiu representa el 80% de la població, més o menys, dels països catalans. Existeix. El que, el que fins ara no té és una concreció subjetiva, és a dir, no té una concreció organizativa d'aquest espai perquè es troba segrestat per partits polítics oligarques com el PP, el PSOE, eh, sectors importants de convergència, eh, les cúpules dirigents de comissions obreres, UGT, etc etc. Però conforme abans en les contradicions, si des de l'esquerra realment rupturista, l'esquerra revolucionària, i l'esquerra independentista són capaços d'intervenir eh, des d'una posició madura, aquestes contradicions farà que el 80% de la població que pateix les conseqüències d'un sistema que eh, funcione exclusivament al servei d'una ínfima minoria de la societat, acaben donant suport a aquestes propostes. I això representa que n'hi ha un espai immens per a guanyar. Eh, hauríem de eh, fer un esforç eh, per a, eh, no deixar-nos portar per les teories que defensen des de grans mitjans de comunicació eh, que formen part del sistema de dominació. N Hi ha un espai immens en el qual la immensa majoria de la població poden coincidir perfectament i el que cal és articular-lo clar i tenir paciència. Però si mirem al nostre voltant o miren els darrers 150 anys de lluita de la, de la humanitat, Veurem que en països importantíssims, en molt poc espai de temps, s'han donat uns canvis fonamentals, quan eh, des de les forces d'esquerra s'han sigut capaços d'encertar en les propostes i d'agudització d'aquestes contradicions. Eh, nosaltres no som ni millor ni pitjor que la resta dels pobles del món. Els catalans i les catalanes també seran capaços de donar aquestes respostes Y de evitarlo chicamen, si sí, sí, si tenía un espai un espai que, com tu ben has dit, en el terreny polític ja estan començant a ocupar-lo, per exemple, les candidatures d'unitat popular, una experiència formidable, amb contradiccions, encara insuficientment desenvolupada per una experiència fonamental, tal vegada l'experiència més important que tenim arreu dels Països Catalans en aquests moments, i lògicament altres propostes de caire també polític, de caire sindical, etc etc. O sigui, sí, n'hi ha un espai i hem de treballar entre tots i totes plegats per a per tal de, de, de, de fer que guagui. En un moment de crisi econòmica eh, on cada dia estan sortint notícies que tenen a veure amb agressions a la classe treballadora o amb suposades, i poso moltes cometes, pèrdues de guanys i de beneficis dels capitalistes, que això justifiquen, bé, bueno, el que, que tots sabem, no?, justifiquen allò de tancaments o, si no, rebre calés... Però m'estic anant. La pregunta va per un altre lloc. Eh, sembla com si la, la percepció a l'agressió nacional que això suposa eh, quedi diluïda, quedi en un segon pla, fins i tot des del punt de vista de, de, de certes concepcions d'esquerres, no? o sigui, com si lo social tingués que passar per endavant. Com pot l'esquerra independentista tornar a posar sobre la taula el fet que tota crisi econòmica s'estructura en un model de dominació? I com, fent-ho d'aquesta manera, pot bastir eh, aquesta alternativa, aquest pol rupturista del que estàvem parlant ara? Sí Molt bé. Eh, I si no és faixina, és que no és esquerra, i no és esquerra anticapitalista. Mira, el capitalisme té, tres, eh, bàsicament, tres formes d'apropiar-se de la riquesa. Una és explotant a la classe treballadora. Dos, es polien els pobles i els territoris, a la natura i els pobles. I tres, especialment, Eh, per la seua característica patriarcal eh, explotant i sotmetent a les dones doncs, però tot aquest eh, sistema d'explotació d'espoliació, de dominació es donen en terrenys concrets en espais cultural molt determinat que no és que les nacions sotmeses o no, independents o no i en aquest cas quan una, eh, una nació com la nostra està sormesa i no té eines d'intervenció política directa, sinó que respon, les nostres estructures governatives responen als interessos dels estats ocupants, com són Espanya i França, lògicament la crisi la paguen eh, doblement, perquè eh, a, a la explotació, dominació i expoliació eh, que pateix qualsevol eh, país eh, dominat per l'imperialisme, et suma, en aquest cas, en la doble eh, expoliació per mantenirnos en un país sotmès. Crec que era en l'any 2005 quan van aparèixer les darreres dades de eh, l'expoli fiscal que feia l'estat espanyol de la part sotmessa dels països catalans per Espanya i les valoraven en, en més de 25.000 milions d'euros anuals. Sense tenir en compte en aquesta comptabilitat burgesa l'expoli social, sense tenir en compte altres, altres variables. Doncs, o són capaços les esquerres d'assumir que la lluita no pot ser simplement contra l'aspecte sindical de l'explotació i que ha de sumar i subsumir la lluita per la recuperació de gènere, la lluita contra l'explotació econòmica i social i la lluita contra l'expoliació nacional, o estaran fent un, un servei molt flac als interessos del conjunt d'aquells que diuen representar. Els països catalans són un espai propi de lluita de classes i en aquest espai és on hem d'articular una alternativa. No podem supeditar la lluita global dels països catalans per un projecte superador de totes les nostres contradicions, explotació, etc. a un suposat marc de lluita de classes d'àmbit superior, sigui l'estat espanyol, francès o Europa. Perquè això ja va quedar demostrat fa molts anys, que era, eh, diguem, una eina al servei dels poderosos. No assumir per part de l'esquerra, eh, o que es diu esquerra, el mar de la lluita de classes a nivell de països catalans i assumir en ella totes les altres, eh, diguem, reivindicacions, no dotar no d'un programa d'intervenció global a això, suposa que qui ho fa eh, deixa de ser part de la solució i continua sent part del problema que tenim el conjunt del poble treballador dels països catalans. Bé, ja per últim, ja que hem començat el, el programa parlant sobre vaga general, en el cas que arribés a produir-se, suposo que l'esquerra independentista i les seves sectorials dins, de, dins del món sindical s'hi sumaria. A, a, penso que sí o, o no o si no s'hi sumaria atenent a uns altres principis o en un altre temps eh, també voleu vosaltres a lo millor parlar d'una proposta en el temps com, el, com la gent de la CGT que és cap a la tardor una mica també si ens pots fer la, ja per acabar eh, la, la valoració d'aquesta proposta i la seva efectivitat en, en, el moment, en el moment actual Sí, a mi el que m'agradaria deixar clar Eh, és que no poden donar en eh, res, recheta-resposta eh, que amaguen eh, conflictes de molta més en, eh, envergadura, diguem. La vaga general és una eina de lluita, una eina més, molt important, fonamental. Eh, Tien d'anar treballant dia a dia, i que eh, podem estar en, en, en moments determinats en condicions de respondre i utilitzar-la. Nosaltres estarem, per suposat, en qualsevol resposta en, de lluita que, eh, que avance a més a més, no solament en la lluita, sinó en la capacitat d'autoorganització del nostre poble, nosaltres anem a estar d'acord i anem a participar. Però, ara bé, anem a, també, a clarificar de que la vaga general en si no és la resposta única. És a dir, no volem que la gent es deixi enganyar pensant que si eh, demà, després demà, a la tardor o a l'hivern, n'hi ha una convocatòria d'un dia de vegades general, en això ja estarà tot solucionat perquè la frustració del Sant demà serà molt forta. Ara, hem de dir al nostre poble, a, a la nostra classe treballadora i especialment a les dones, als saturats, als jubilats, al jovent, especialment que la vaga y la vaga general son ines de fundamentales que han de vayan de... día, día a día y que esa vaga general ha de servir para acumular fuerzas y esa acumula... acumulación de forces ha de servirnos también para madurar ese programa de intervención global que el poble, a través de la seva existència sindical, social, política, etc., hem d'anar autodotant-nos eh, per ser. Eh, sí a la vaga general, sí a totes les formes de lluita, però sí en un projecte de maduració a favor d'un projecte polític que eh, no simplement siga eh, una excusa per a que continuem anant els desemple. Bé, Toni, doncs uh, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies uh, per trucar-nos i per tenir la paciència mentre se solvantava la, la, la qüestió tècnica aquesta i bé, esperem que seguim en contacte i ens seguim parlant per més endavant perquè, malauradament, això, això estarà per temps, eh? I acabar amb el, amb el sistema capitalista, però, bueno, li hem de, li hem de posar tots, no? Eh, el sistema es calça cavallis, una otra cosa que también ha de quedar clara es que, que el eh, Ayokine Aural Express de aquel sistema... Eh, pugui ser millor o pitjor i això dependerà de la capacitat d'autoorganització del poble tant a nivell del nostre país com a nivell, a nivell general eh, però hem de ser optimistes el, el capitalisme ha demostrat que és incapaç de donar resposta a les necessitats de la, de, de la humanitat no solament de la humanitat sinó a les necessitats de la vida en la terra i que per lo tant és un sistema a superar Molt bé, doncs l'ho dit moltíssimes gràcies Toni, una abraçada Gràcies a vosaltres, igualment Thank you. Recull informatiu, notícies i agenda. Doncs anem amb el recull informatiu eh, molt de pressa perquè ja estem quasi al fil de, al final del programa, al fil de les eh, dos quarts de, de dues, que és quan acabem. I comencem amb una proposta per avui mateix, que és diumenge 3 de maig, la campanya internacional per la llibertat dels presos i preses polítics que es fa a Barcelona, eh, sota el lema Campanya internacional per la llibertat dels presos i preses polítics, llibertat i justícia per Atenco. És una concentració que es fa a la plaça de la Catedral a les 5 de la tarda i ho convoquen la barrica de zapatista, nòmada Sintòpico i Neuen, Neuen amb B doble. Doncs això, aquest diumenge 3 de maig, campanya internacional parla la llibertat dels presos i les presses polítiques a les 5 a la plaça de la Catedral. El proper dissabte 9 de maig a les 11 del matí, al casinet d'Ostafrancs, aquí també a Barcelona. Això és el carrer Rector, Triador 53, metro de línia 3, Tarragona, línia 1, Ostafrancs. Hi ha la presentació... Eh, bueno, hi ha un míting de revolta global esquerra anticapitalista per la presentació de la seva candidatura a les europees. Amb la presència d'Olivier Besanchet, l'Olivier Olivier Besanchet eh? que és el secretari general i cap de llista de l'Esquerra anticapitalista a França. Eh, intervindrà la Rocío Varela, eh, que és sindicalista de l'Hotel Joan Carles I, el Cándido González, que és sindicalista de la Naval Xixón, en Pep Riera, el que és en eh, Pep Riera, que és un camperol, Ester Vivas i de candidata de revolta global esquerra anticapitalista a les eleccions europees i l'Olivier Besant-Zenot portaveu del nou partit anticapitalista de França. Després de dos quarts de tres hi haurà un dinar popular i intervindran bé, bueno, hi haurà tota una sèrie d'intervencions musicals, de grupets musicals que tocaran per amenitzar tot l'acte. Això el pròxim 17- 9 de maig a partir de les 11 del matí, el casinet d'Osta-Francs, carrer rector triador 53, metro de la línia 3 de Tarragón, eh, la parada de metro Tarragona o si no, la línia 1, la parada de metro Osta-Francs I el dia abans hi ha la presentació de la candidatura per les eleccions europees, de, també. És la iniciativa internacionalista. Iniciativa internacionalista. Eh, aquesta campanya per la sobirania dels pobles que es presenta el pròxim 8 de maig a Barcelona, a, a dos quarts de 8, al Centre Cívic Convent de Sant Agustí, al carrer Comerç 36, això és també a Barcelona... Metro, línia 1, Arc de Triomfa. El pròxim divendres 8 de maig, a dos quarts de vuit, la presentació de la candidatura per les Nacions Europees, Iniciativa Internacionalista. Uh, podeu consultar la plana web d'aquesta gent, on han penjat el seu manifest, www.iniciativainternacionalista.org. Això el tornem a dir, eh? El carrer Comerç 36, al Centre Cívic Convent de Sant Agustí, metro, eh, la parada de metro, línia 1, Art de Triomf. I bé, amb això ja ho tenim que deixar fins a la setmana que ve. Uh, on us emplacem a escoltar un nou Onda Libre, aquí al 91.4 de la FM, contrabanda aquesta ràdio lliure i autogestionada que fa 18 anyets. Salut a tots i a totes i pregunteu-vos què pugueu fer aquesta setmana contra el capital. <tots>